Eta lehenik galderau, lehen dakari gai batek Euskaraz jakin beharko ote luke, zer diozue hortaz. Bon, galderaunek erantzuna indi zukaiten ditu. elementu guziak ez paditugu esku artean. Dependitzen du ze lehen dakari diren, eta nor, kera duzten duen bizten da, galderari. Hemen galdera egiten duena Xer Irrati Espainoleko kazetari bat, da Euskal Autonomi elkargoko lehendakariaz. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariaz. dakariaz. Eta nori, egiten ote dio galdera. Kirmen hori be, euskal idazleari euskal literaturako izagari ere erran behar genuke, biztan Bernardo Atxagaren ondutik. Eta erantzuna, ebe ez da, ainitzek espero zutena, Mm. yo creo que que, que no debería no, no, no debe de o no tiene que se saber requera o habla requera un candidato al la caridad. todas las personas que, que viven en el país vasco pueden presentarse Tienen que ser elegidos por el Parlamento, eso sí, akari, pero usted nutzen ala use da, da Eranzuna baina itzulpena oso egiteko habla, zuzeuek egin duena hartzen dute, eh, sinpliki. Estut bisia complicatsene sustute es español la itzultzeko, eh, uh, un poquito complicato esa tala, spite kit hola español les. Veras, hau da Kirmen Uriberena, lehendakari bai lehendakari gai batek euskaraz jakin ber koluke. Uste dute ez lukeela Euskaraz jakin behar, ez du Euskaraz diakin edo itzegin beharik. Euskadin bizi den edonoak aurkezten halda parlamentuak aukeratu beharditu lehendakari zaiteko hori bai. Bainaan ez du uste euskara hitz egin beharga duenik. Aholku batzordetik azken urteetan egin den lanak berak parte hartzen dutan lanak begirune handia izan dio. beti bakoitzalen aukera linguistikoari eta gordiozabalak bilatu izan ditugu. Ez bakarrik pentsakera nazio nazionalista, baizik eta pentsakera politiko guziak haintzat hartzen dituztenak. Hori bai, gaur egun. Detaile bat litzateke, Euskaraz mintzatzea. Hmm. Ups, ups, ups, kirimen uribe, elkarizk eta duela zonbait aste egin bazuen ere haute eskundeak aintzin, orain ditu sare soziale eskualdunak biztanda berotzen eta Euskal komunitateak gaitzitu da, idazle batek ez du zertan novela honik idatzi, bainan detaile polita litzateke, PAM zuretzat, krimen uribe. Muzik Hitzetapur. Hitzetapur. Telebista saio bat, aipatzen dugu, aspalliko partezto to? Atzotik ez dugu laipatu. Euskal Telebistan, Euskal Herriko mendianigaiten dituzten, hainbat mendizale experimentatuek ala ez... Gailuha emankizunean ibiltzen dira. Basta ketik usiduzien diadanik, baina, uh, geniera, berba entzunuzi aipatzen berriki, nik ere hemen aipatu nuen, gailuha emankizun unentzat, uh, baliatzunte drono famatu huriek, baliatzen duzte, eta siberoko mendian galduzuten bat zidu ere aipatu zuen, pentsa. Odon biar, Andonia izpuru eta irati anda gailuja pirinuetako hori mendirat bideratuko dira mendizale talde batekin. Eta antxe gombi datu berezi bat izango dute gainera bidelagun. Niko etsacht eta gainera kasualitatez holtzarteko subian atseman dutena. Telebistaren magia ez? Ei, hey, altsatu, begira da, eh? Torri, torri, torri! <tien>, torri, torri! Buah! Begira, egirati! ez hau zen? E? Eta ze dut jozaizu, eh? Bai, da se eh? daquero gainera... Gainiko, lita. Gainiko, hey, echar, data! Eta, eh, bueno, ailean de hau ustekabea? El zuz, el zuz, el zuza, ziro la permania. Hala holtzarteko subi gainean ibiltzen, beraz gailuja eman kizunaren zate euskal telebistarena. Biartik haintzina deskubritzen alko duziena. Arre! Niko enztiko paradis sinu begurik piritch porch eta marimoto checking gainera euskal rock and roll yeah! rock eta la stretcher de si bat taqwat guren zulearen iritzian magi resaretan iritzia an Javier Marko gurekin izango dela... Arteaz Senintsa Toko Gida Eta, seta Izan gira Euskal Herri Rock and Roll in. Izangira Euskal Herri Rock and Roll Aviskiriekin, juten giella, bestakak! Kaia heltydeni, aviskiriekin, juten giella, bestakak! em baitia e me quis incite o cucu de boa da medicina em baitia e me quis incite baby beat a go show key dance and down town rocking rolling to the party beat a go show key dance and down town rocking rolling to the party beat a go show key Pogatxeta Mari Mototxekin niko etsagtemen kantuz eta biagaldiz gailuja eman kizunean kantuz zentzuten nalkoz ikusten alko ere Euskal Telebistan jamezala mendian kasualitatez topatu baitute. Musika hortan bego eta orain entzulearen iritziaren ordua baita, madierrezaget zuritza. Egun hon joer, egun nahinuka ipatu euskal kultura, edo hobekieran euskal kultura parte bat, danza eta kantoia, hoi baitia gehien iketatuk eta ipatuk. Geuagota jabo, entzuten da kultura hat, kultura hunat, bisideela, edo wanue txeki behardela eta abar. Egia, geuagota jabo ikusten edo entzuten dela ikusgarri desberdin han eta hor. Jalanula pastoal, kantaldi edo danza ikusgari. Geuagota ikusgari. Denak zuin edirago, denak zuin ikusgarriago. Ez dituk jatuko, ikusgarri zalian izala, eta azken hoieta ikzu maitek, izi garriko hitzapen hunak utzite iztadela. Benaz zentako ikusgarri hoik. Heritarren arteko jaremanen azkartzeko? Bai, segur, lehen, gentik plazan, karrikan edo oztatietan elkartzen zien. Hoa jaldiz, ikusgarriko mustrakan. Kultura enjedatzeko? Bai, segur, benakultura enjedatzeko. Egiazki behar eskua dea jolako ikusgarri handi, gela eder eta handi, argi, sonu eta fres handietan sartzia. Ez gunuke ahatze behar, placetako edo karikako ikusgarri eke kultura hedatzen jaldiela. Kultura hine txekitzeko, susten gatzeko, askartzeko, bai, segur, benailuke behar ahatze, kultura honen fundamena hizkuntza dela, uskadela. Eta holako ikusgarri batek, beharluke izan pada ezinago huna uskain charazteko eta askartzeko hirian Ikusgarri bat penxatzen eta idazten ahalda uskaz. Mustrakak egiten ahaldia uskaz, edo gutinez elebidunez. Ikusgarria egiten ahalda uskaz, eta prefosta komentatzen ahalda euskaz. Eta ikusgaritik landa. Uska habu ezagun bada herrian, edo taldian, ordin bai, jenten arteko jaremanak askartuik diate, eta kultura askartuik, eta hedatuk. Madi erreeta 1000 esker zuri entzulearen iritzia haste azken eta ostegunero, koiz begi eta hitz putzen. Gure honikalari orain hementxetan dugu Kaik. Eta arte munduan sartuko gira urekin dugu artista bat Marku Chadon bai artista Makilena arte AE euh, artista Makilena bai bai senta makiraka txiki bat beste birabe ta horian beriz ateliera mugira bai gikinuke giteko uh, chronique avant cache qui se soulève lunas euh, edo txikitzen alda uh, facebooken uh, ene istori batzuk bai bai baina ez uh, ez du ga sound dire karateko ne espretas <rire> <rire> ludia Berion oh, bat, norabaitak raiten zuen uh, lodiak me izango direlarik, meheak hilak izanen dira. Ha ah, bai, jakin dut uh, ez urbat ez dela askar izan behar, bestena hausten da. Ah, okay. Bai, pixkat ah, bai. uh, ma kurtzen alda, pixkat do mugitzen alda, hola askarago da, mm. ah, kontraste mitzibat. Ah, bai. Leunago delarik azkenean arrisko gutxiago doa hausteko? Bai, hori da, hori da. Soberak, soberak gogurrak, eta lotiak dira. Bon. Untxa, e, be konten gira, jakit hori? Bai, ere, be konten izbai. Hortzera joztatzen al, duz gira futbolean momentuz? Ez eta zaila izango zaito hori ondartzan uh, ibiltzea. Bien alba da, uste dut, uh, angelun eta aurten, uh, uh, Fulbolzea bizti bat egin dute. Bada hor uh, kostaldean, Angeluko kostan, antolatzente betik kanpoko erakusketa bat. Garen ez gara batez, a, kostako argi handi horiek tinatu zituzten dena kolore, zira horreit? Bai, eta ez bakarrik. Xamperen uh, uh, egina izan den handi uh, bat izan da. Hor eh? zure perspektiba ez da alda zen, zule bizta ez da Egin izan den jistarra uh, bat eta Hala ere, ahri durabat sohtzen duaz, nik ikusinunarek, hop, gibelka joan nintzen. Bai, bai, rotonda ez uh, usteko ikusten duzu, bai ekin zu. Hor, uh, uste ditzen, bai, tuku, uh, rotonda uh, edo, bai, uh, edaragoak, harri uh, batzukin edo, harbolekin. Hor, hastean didela, jendeak, ere jende, uh, rotonde, uh, edo, berri bihikoen egunten, hor, ikusen didela, jendeak onduak sakatzen. Hala, hala. Egia ustalitzeko chartial. Bai, orduan txempeleko e-rotonda, e, e, sí, oui. or... Redan um, dut e-rotonda, barkatu. Or, xistera e-kusten alda, aliz pilota ez. Mm. Pilota balek egun bal nunden, bai, xe dutia kendu dutela, uh, uh, patinoar onduan, on on doela bi urte, uh, artista batzeka e-mantzuen e, olako bola, uh, patinoar onduan, asken uh, biennalean, or artista batzeka e-mantzuen olako bula bat, pilota handi bat, betoneskoa. Nik uste, dedela, de Sianperen den siste uh, garena. Azkarra da hori jan du? Ba, ikusi nola ondia den siste uh, gareder hori, alazet. Ala ba, gauza ainit izan isa, isa, ziren bienal guntan, na? Bada futbol terreno bat, askibitxia, zkinean, uh, muxu batzuekin hori bienalaren baitan gertatzen da ba et bien en montagne avec ces biciclets ici que tu ala uh, alaïe euh el buru berici batekin or uh, sous une uh, biche en perspective là-der. Oui. Et quand nous surico euh uh, football saïeori euh bon Marrakech et la L'Oréal mais c'était uh, dit l'amour quoi quand on paraît paraît ta cordon sous les jolacheco manière la Saint-Doussou. Or Paris Chanel et Artista batek, uh, Patricia Mongek egin zuen uh, futbolzei bitxi bat. Bela bon, rez uh, egina zen, baina hor, uh, konkurrak egin zituen eta zuluak uh, edo. Bideo or, uh, batzuk ikusten aldi da al al interneten, nola no diolatzen den olako futbolzei zelai batean, bitxi baina da. Uh, alda. Eh? Irringarria ouais. da, bideoa ikusten duzularik zularik, benen bon, betiko galdera zerrek hartzen du arte obra horrek ebe euh, sou les bichten euh, perspectival e, uh, uh, uh, oui. uh, uh, Le la de da. oui on y simpleada yo yo atenzailakor igandero este baita negoa yo atenzila on d'arselat ta ibiltzeratola duzu la barétique miar sartet gofra bat ja duzu? ala etendu sous les corrélatiquea et ta oui da perspectiva eta general on ez lagauza, adakor, angdibat, es la garosa al dako a un débat de hnes Hor aldiz, hor ematen duten obrak, hor piskatzuribista aldatzen da. Gainera, obrak edo egoten tira lekuan hoste duta. Bon, hor duan perspektibak aldatzea, bienalaren helburua ere hori izan behar da, pentsatzuntan gelun eta artea karikarat ekartzea, naiz eta usu jendeak radendun, beh, ta, zer zenako baliudurek, argiak dinatu ituzte, bai, bon, zerri ituzte, terreno faltsu bat inute, futbol terreno bat muku bat eman dute. Yeah. Irringarria bai, da, gero jostatzen altzira beste manera batez, baina susa emaitea horretan? Bai, bizi aldatu behar da, Piskata. Ez da... Uh, uh, egi uh, hau polita da, baina bera alda ere, eta bera bon, ez dakagoza ere... Uh. Afusak ez dira gauza Afusak e bloko hoiek tindatzea, itrazgarria mm. da, tindatua izan da tzen hal da ururtero euh, arte FMM delakoa. Artea ez tabakaik museueetan egon behar e du liburuetan,zenta museoetara tideak ez dira joiatan eta liburu gutxiago enfin, gutxi eta gutxiago irikitzen dira orduan. Artea jendeak uh, ez bat dira artea jaten, behar artea jaten da jenden uh, gena. Piskat edek galdera batzu, ekarzen alditula batzutan? Olako terreno, futbol terreno bitxe bat eka Bai eta, bon, ez dute ere, hartutu bon, dute uh, Kirol uh, ezagun bat, edo ez... Est... Eta errikoia? Bai, bai, ez dute uh, petank baten uh, telenoa aldatu. Ah, eta intereskali zangunizate bitank matene celaya uh, aldatzea mm. surukin eta al peskatun golf bat uh, bezala. golf hori elkaltatuko genuk golf planoa uh, orduki do hala alatzeko kentzea hala hala bai bai da bai kentzea cali uh, yoqua Ez, nola montatu izan ziren, hau da. Jokoaren perspektiba ipatzen baitugu. Joko aldaketaz, hor azkenean behangilun behar bazdu jostatzen altzira. Jartzen zira murru baten gainean eta baloina hola japatzen duzu eskuekin. Mm. Baitu zuzure belauna mugitzen altsobera, hor angeluko uh, futbol terrenuen, murru baztegean eta gola iten alduzu. Uh, bai, edo beste zarabait egingo nuke, ateleran egingo nuke. xeka, hori xeka joko? Dice sicur live macha zu. Nun da Mike S10nen. Es is going in entertain nausu u lartkozu. Es. Bueno, si ni istorioak, eh? Bai, bai, bai, bai. Ora es eh chika. Chiki. <hazis> <hazis> Shake. Shaka da bakizo, juten zirelarik autobatero <risa> estera. <risa> edo hontuak, <risa> vai. vai <risa> ativides, ativides, bai. da, shake jokoa, uh, be, uh, kajatu suri eta osatutako taula bat, laua dena, joko edo uh, batzuekilan ilan, eta, behor, badira estrategiak, uh, eraman behar direnak. Bon, uh, nik, sí. ez dakit, jota, diolazten horretan, baina bada joko interes bat iduriz, estrategiain niz, ez in es es in da uh, intsimple. Ez da intsimple, ez nik edo ez da intsimple. Untan lehen aldaketa izan da huzti dut eregina ez da eregina bat, lepion, horiek, pito foak edo strunf betzuk, piezak aldatzen dira, Pieza aldatuta noazule perspektiba aldatzen da ere iz eta beti betsi berri Nahiz eta behardina eta aldaketa handiena da irudekoa. Hori iman dute uh, ezta jokoa plano berdin batean aldizet, etanda, alda, mugi aldiz piixoetan da irudi imanzionnetan da. Odan joko alrekleak edo legeak ez dira aldetzen pie zen mugimenduak ez diratzen aldiz espazioan, jorazen duzu zure ikusteko manera aldatzen da ere propagino euh baubeninselico euh artère d'étan Ah oui. Ouais, lagun batekin uh, aski très bien uh, scène chaque étan. Ongi. Ouais. <laughs> Et table avecinor uh, Gavaldi batsuetan orange uh, château du uh, il ou des co chaque étan, edanez, bai. pentsatzen <laughs> duzu? <laughs> Ori da. <laughs> sekatzen genuen quatre saints genouin chaque saqué étan euh chaque étan, ouais. Ori da. Et toi je crois que C'est cool hein chaque été. Bon et ben un chat, et tu quoi Ici je côde quoi et qui là, je te boucas sans de gula. Bah c'est Arteta et les Radana voilà quoi, gausa Intresgarriak Venus Venus projectoie au lieu Bouleren Cancer do miniscène kontrako campagna, speidjank uh, galeriek bayonan, urte lubezala errakuzkabat, uh, presatudu, eta uste dut de la billar, uh, cheyan, billar, uh, cheyan da? Eh? Bai, bai uste dut. Gaur uh, Olatz yeah. gure lankidearen ortebetetza da. Ah, bai, ortebetetza ordoen uh, or, Olatz. A Venus uh, proiektua da, batuzo so maiturte horrein egite dutena. Uh, beraz, bulariko minbiziaren inguruko diru bilketa bat, ere egiteko hor uh, emazteak uh, nahi dutenak argazkitan hartzen ditu argazkilari batek. Uh, beraz, uh, bularetan. Eta, ondotik, artista batek edo artista batzuek. Obrak sortzen ituzte, Argazki oien bidez, eta et soko marko orten parte hartzen duzu. Egin e, e, e, duen bat, Argazki batetik a e, biatun dintzen, Bisegoazki ene obra edo epintura hor izanenda. E, e, Gau <gabuus> eko seskietatik e, a marak arte. Baio nako Merkur euh, Grand Hotel de la Koal. Ebedi, jar, kujusitatez zueinen dugu, uh, zer emaiten duen zure obrak eta biztanda horren inguruko proiektua kede, Venus proiektua. Arrundu beste zerbaitetan ginen hor, eh? gure xake, zake eta futbol jokoen ondutik. Ba, kontxean behar idearikin, beste perspektiba aldatzea ere. Engi. Engi filizien dutka hor. Bo, bide eiskar Marco, kus arte? Bide Eta hitzeta putz emankizunean Laxte rusai amezalab gentsan telorun interneten aipamenak zendiren diren, Jaren dauziet eta uh, gurekin izango dugu kadelkarteko panchoa telie, gaur goizian egin dute prentsa horreko bat, abbiadura ondiko treinaren proiektua, uh, deusestatzeko alburuarekin, elementu batzu zubait ere esku artean, hoien aurkesteko, uh, se beraz emanen dauzkigu gure gomitak laster. Bostak eta erdi mementu zeuskali berriak zurekin bernadet argain. Lakarako gizon bat zendu da, atzo, onduketa, onjoketa joan eta iratin, hiru eta behatzi urteko lakartar gizona, bakarrik joanazen onjo bila, eta ez ikustearekin gibelera teldu, familiakoak ahanguratu dira, bila joan dira, eta hiru eta behatzi urteko gizona hilatxe mandute, ara txeko amaho onakirian eroriko txak bat eginik. Trein bidaiarien kopurua apalduz doazken urteetan, gero eta trein gutiago bada, alta, abiadura hondiko treina justifikatzeko bideak beteak direla, erreiten du Frantziak gobernuak, kadek dio lugalde antolak eta, eta ingurumena arduratzen den dreal egiturak etzituela, e, sifre xusenak eta hori onartu du ere, hortaz gain berri salatu ditu kadek, abiadura hondiko trein bideak dituen gastu animale, Konduen gamberan, gamberak bere alako prozedura zuzendu dio Frantiako lehen ministruari, silua handiegia dela salatzeko eta hortaz gain ere, hainbat elkartek errekurso bat pausatuko dute estado kontseiluan. <tus> Eontahoita mar miliun euro goztako da bi mila behat emeetzean lekuan izanenden trambus garraio sarea bilina Euskal Kosta aturi hiri elkargoko hiriak lotzeko baionatik miarritzerat, tarnosetik basusagira hiri burutik pasatuz, baina trambusaren dako obrak asiaitzin karrikak eta bideak egokitu behar dira. Emili Marten Paueco ausitegira deitua viaja herriaren baitan eta iparraldean euskal presuen alde eremeiten duen lana leporatzen da eta viaja Paueco ausitegira aurkeztu beharko du euro aginduaren birri emanendako juliak gero ausia euro aginduren aztertzeko urriaren hamekan iraganenda Ah um. Aurten ondai ziela, ibiak oitzetan da goizeko jamek ontaik orenbata arte. Bertsultan kantuz, dantzan, antzerkian hariko gira, sintxuketa eta apainketak ere eginen ditugu, gure zarea eskuan merkatu eta ferietan ibiliko gira, eta kanpoko baztehak gugituko ditugu, beren istorioaz jabetzeko. Ego editaikoite, xapin eta jokoak, eta gure asteburuko gomita. Hori guziak kantu eta soinuz josirik. Peero. Ez gira eneatuko zuen asteburuko jaratuten atetik, ondaizila eskualigatietan, hamek kontaik horen bat ate. ba pi pi Angiluko hiltegia unditzen da, Aragiaren mozteko eraikin baten lehen jahia pausatu dute astezken goizuntan. Obrak Euskal Kostaraturiko iriguneak eramanen ditu, Arkadiz idu ez tek du Blan Piñoneko gunea kudeatzen. Obrak, Mauleko hiltegiaren eskandalaren ondorioak eta Arkadiren sedeak aipagai sober urrutiag erpresidentearekin ostego nuntako goizberin. Euskalirateak puntu, .eus, Euskaliratean webgunea, erreportaiak emankizunak irratia zuzenean entzun, Euskalirateak puntu Es webgunean. Eta gure emankizunak ere, biti uh, web gunean atxamaiten alditu ziela horreitarazten nautziat euskalihatiak puntu .eu. eus. Ez duda klik-klik egin eta itzetaputzen emankizuna eh, osokien zuten alduzue egunero eh, behizentzun, behizentzun, behizentzun, behizentzun etengabe. Bestalde, emankizunetan ere, xarri jakin zazpionta, noraitarazten dut ziet, programazio berezia dugula, xilaba kari, bertxo txapelketa kari, eta, be, larumbateko kamporaketa, muskildikoa zuten alko duzie, xan alkaten laguntzarekin nox, xarri puntiuka eman alian zazpietatik hain Itzeta putz, put, itzeta putz, itzeta, itzeta, itzeta putz, itzeta putz, Itzeta, itzeta, itzeta, putu! Prentxan orduan tenore untan, haipagainagusiak uh, xarean lehenik berriarekin asten dugu itzuliau, memoria historikoa titulu pean, Frankizmoko Biktimak, haipagai, Frankizmoko Biktimen Deklarazio Artzeak trabatu nahi ditu, Prokuradoreak, Espainiako fiskal nagusiak jarrai bide bat bidali die errialdeetako fiskal buruai. Prokuradore buruai beraz, Argentinako kereilako deklarazio hartzen aurka ager daite zen. BTE beharreko agindua da, fiskalentzat, deklarazioak hartu edo ez, zepaileak izango dute azken hitza hemen behian xe eta xunak. Bestalde munduan zehar gazan edo gazako blokeua hautsi nahizuen emakumeen itxasontziari bidea mostudio Israelek. Uh, Ire hilaren amalauean aterazena zaituna oliba deitu ontzia barcelonatik Emakume bidaiariekin, Izraelek abisua emanazuen etziela sartzen utziko, eta gaur beraz laua kaldera zaitunarekin tokta kontaktua galdu da. Uh, gazara bidean, uh, eta diakin arraz dute Izraelek bideamo studiola inxasuantziari eta aljazirak berri eman du. Hortaz, uh, segipen berezia ere egindu argiak uh, justuki be, berak adierazten baitzuen, agizkoa hor zela eta uh, beraz horretaraziz proiektua 2000 amarrean abiatu zela ontziak bidaltzea, Gazak jasaiten duena Salatzeko eta Palestindarek. Lehen ontzia abiatu zelarik 2000 amarrean, be amarre hil izan ziren ala ere eta dozena bat zauritu Israeleko armadaren erasuaren ondotzik. Beste gaietan berrian edabidean erronka teknologiez gaur bilbon berriaren shakelekorako aplikazio ezagutzeko aukera izanenda shari beraz askuna zentroan. Hortaz gain edabidean erronka teknologietaz arituko dira ara egunkariko teknologia arduraduna eta nazio digitaleko zuzendaria. Jakin, ez baziste bilboratu jubiltzena, logean ikustenat joitiko tautan bat hartzeko behriako webgunean ikustenako duzela. Zuzenean, streaming garen bidez! Gazako uh, eta Israelgo armadak uh, beraz uh, blokeatu duen uh, itxasontzia ere argian gain gainagusi tenore untan, bestalde langile borroka akordiorik ez bizkaiko zahar egoitzen gatazkan bi azteko grebaren ondotik. Ireilaren ogeita batean hasitako grebaren azken egunean negoziazio mailaren inguruan jari uh, dira ela sindikatu eta sektoreko iru patronalak, azken horiek kompomiderako eginduten proposa mena, errespetu faltatzat jodu ela sindikatuak argian zeheta sunak. Eta bestaldere gaurko da xare uh, sozialetan erainitza aipatu dena azana aliari errefusiatu izaera aitortu diola Espainiako Zitegi Nazionalak uh, bere izena berdin ezaguna duzue bosturteren ondotik errefusiatu izaera beraz onartu diote Espainiako Zitegi Nazionalak eta beraz kanporatzeko arriskoan egotari utzik go dio ekinsaila sharahak hainbat mobilizazio egin ziren bere inguruan eh, ambertan prochain de guia eta uh, ta sut sarnaie uh, hanen mera sortan geldituko naiz Azeta puntu eusen bestalde urruñak kale iritik bidali erre fuxiatuak erre ditu media bazken erre titulu hau da nagusi. Uh... Jamezala, Estatu Francesa, Kaleko, Oiana, Usteko egitasmoarekin jumarekin uh, segitzen ari. Baita, hildo hortatik akitania berriak, bederat zileone refusiatu errezibitza hori ikusi du, ietako berrogeita amag bat. Uru narrat, dira uri erditsuan uh, legatu behar lita izken. Bestalde kaseta puntu eusen, historiako udarik onena izan da Bizkaia, Araba eta Gipuzkoako turismoaren zati duriz. Ala zer dioten zenbakiek, bimilatama bosgarren urtea turismo guztietan guzietan irumilioi biztariekin bukatu onduan, ekaina inauztaila eta abuztua iritsiera markak lortuz bukatu dira. E, bera, zenbaki eta setasunak hemen kaseta puntu eusen, eta berrietan aipatzen zuen bezala ondo bilatzail Lebat, sen duda, lekumberin. Irurogeita saspi urte situen. Bestalde, media bazkena ipagai ere, San Ferminetan uh, bost gizon akusatuak direnako bortxak eta seksualaz, enietza uh, ipatuzena ere berrietan, hauek ere uh, beste bortxak kolektibo batean, uh, beste afera batean ere akusatuak dira lau oietakoak media bazkena ere ipagai. Eta zuduestekin bukatzeko, Prentxaitzuli hau bi polizia uh, erasotuak izan dira bruxelasen pista terrorista nagusi gelditzen da iduriz. Zuduestek diunaz eta francesz Prentxak guziak ere nagusiki. Telebistako putz hutsa utz, irratiko hitz apitz. Hitz eta putz ta laster gan bezalapantsua tele gurekin izango da K delkarteko kidearekin aipatuko dugu goizuntan egin duten printsa aurrekoa berna eta du ere begietan bitzaz bi abiadura handiko eta treinaren kontra eta linearen kontra borrokatzen den elkarteak elementu uh, garrantzitsuak baititu esku artean, adibidez gezur batzu uh, treinen frekantazioaren inguruan, zenbaki txarrak uh, eman dituela onartu dute, elementu guzi horiek beraz, laster aipagai gure gomitarekin. Disko behietan gireno altsatu taldeak beri irugagen disko aujiaren Amalauean salgai emanen du eta hemen beraz aurjerapen kantu bat Ez gara belduk ditzen da, da bestuta, Ornak izer Haltxatu taldea ezgarabeldur kantuarekin bere diskoa horiaren amalauean irugarrena du egalen indahaz haintzina deitzen dena disko behien itzuria. Segitzen dugu, hitzetaputz Taputz semankizunean, baina norain eta gure gomitaren tenurea, bai. Itze Taputz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, oskal irratietan. Eta erran bezala aipatuko dugu. Gaur goizean izan den prentsoreko baten segida. Eh, kad elkarteak, inguramen elkarteak duena Eta abiadura ahondiko treinaren inguruko gaia hemen. Eta sustut, gesurrak azkenean ere argitaratzen baititu. Gurekin dugu kad elkarteko, panxoatilie, Arratxaldeon. Bai, Arratxaldeon. Eta Arratxaldeon entzulei. Hor doan, uh, gezurak eraiten dut, zentai gada uh, kadelkarteak nitzetan eta aspalditik azkenean salatzen duela, abiadura handiko treinaren inguruko uh, be, proiektu hori, uh, bai inguramena aldetik, bai baliagarritasuna aldetik, eta hor uh, azkenean elementu batzu agertu dituzuega hor goizean, adibide bat hartzeko hor uh, treinbideen saturazioa ipatzen delarik, aipatu haintzin, zer diren elementu horiek, ikerketa talde bat bada hortan, bada beatoki bat, pixka bat, hor, uh, abiedura handiko treinaren inguruko uh, gaia hor biletik segitzen duena? Bai, uh, bueno, uh, sustenia haiteko batzen, zenta, 2002-an eh, plazaratua izan zen toki hori, eta emengo autetxiek beriziki eh, galdetu zuten eh, plazaratzea olako Beatoki bat, jakiteko zon batren pasatzen ziren eh, egunero, eh, Baionatik eta Kitzerat eta Bayonatik eh, endaiarat ere, Eta horiek denak azartu uh, biazien zenbaki horiek uh, jakiteko justu ian uh, saturazioa uh, egiazkoa izango zenez ala ez eta beraz plazaratu zuten olako bat. Mm. Saturazioa aipatzen dugularik eran nahi du, uh, be gerozta trein gehiago badidela edo sobera train azkenean orain arte uh, diren linea entzat edo train linea entzat hori baita ere argudio bat abiadura ondiko treinaren eraikitzeko baina nor, beraz, elementu bat agertzen uh, duzuena uh, trein bide saturazio hori gezurra dela zergatik. Gezur edaz, eta 2000 abitik orain, orain, orain arte tren gerozta gutxiago dira. Eta gainerat, hoartu gira, RFF-ek proposatzen zituen zenbakiak falsuak zirela, eta bi aldiz kondatzen zituela tre, pasatzen ziren trenak baionan. Eta hori xalatu ginuen, eta amor eman eman eman laukute, e, azkenian, eganez bai trumpatu gira, bi aldiz kondatzen ditugu, bai pasatzen diren trenak. Horten nola egiten zuten hori, uh, azkenian, nola posibena Beraz, trompatzen hau. E, bai hona e, geltu ki berezi bat da, eh? zenta e, diren trenak, e, tren batentzat e, kondatzen zuten, eta gero... Tren hori berrit uh, mumittzen zelarik bigarren bat uh, ematen zuten uh, tren tenmezla. Beraz tren bakotsak bi aldiz uh, kondatzen zuten. Mm -hmm. Ados, uh, bertreina zelarik, azkenean doblea gertatzen zen, hor zenbakietan, bitrein. Hori da. bai. Ados, eta beste elementu bat ere, uh, gaur argitaratzen duzuena, uh, finantzaketa naiz eta egia da hor zenbakien aldetik agertzen dela, finantzaketan letik aurrekonduan, uh, gerozta zilo handiagoa dela, eta hor ere aurreko mintza uh, elementu batzu agertu dituzue hor be badirela utsuneak eta sustut kalkulu txarrak eginak izan direla. Uh, bai uh, bereziki bon zara uh, diru eskasa zenta egitasmo bat Uh, eraikitzen delarik uh, normalian legeak uh, uh, galegiten du uh, finanzamenduak uh, azertua izan badin baina oain uh, oain arte ez, ez dire erigetazmo horrela uh, eginak izan zenta uh, ikusten delarik uh, txentu bate hartzeko uh, limor uh, trenbidea uh, estatuko kontseiluak E, gelditu du, geldiarraziduz e, eta bastertu du egitasmo hori, eranez ez dela finanzatua eta ez dakigu nola finanzatuko duzuten, beraz e, egitasmo hori geldiarazen geldia dugu eta uh, gure egitazmu, hemen GPSO izeneko, eh, ez, eh, ganei dut hemengo egitazmua, berdin ereikia izan da. Jaking gabe nola finanzatuko den egitazmu hori. Beraz, uh, pentsatzen dugu, guk, uh, uh, Estaduko kontseiluak ez duela olako uh, egitazmu bat onartzena, jakinez, jadanik olako bat uh, botatu dutuela. Mm Hor, -hmm. adibide batzu, emaiten zenituzten, konkretu pixkatemintzatzeko, uh, TVaren kasuan edo zergaren kasuan, adia aurrekonduak uh, kalkulatzerakoan, uh, zerga zahar bat hartuz, hartzen zutela kontutan, eta ez egiazko TVa? Bai, hori uh, etxemplu bat, da, baina bazien, uh, ainitz, uh, ainitz etxemplu, uh, be, be, beste gauzabat badie araudiak, E, nun ema, e, nun, agertzen diren nola biak diren e, kalkulatu e, kosteak e, eta talako gauzat. Eta hori lege hori, legez, zegoen, e, lege hori dohobien izenekoa, e, eraikitzen zen, guain arte, baina 2008i beste lege bat kine izenekoa, e, Uh, artu zuen uh, dobo tokia Baina efefek bere egitasmoa eraikitzeko ez du hori kondutan hartu eta lege zaragoen bidez eraiki du bere bere egitasmo hori ere uh, bon xalatzen dugu jakinez uh, uh, bon uh, uh, Abantai, abantai bat uh, ekatzen zuela lehenoko legeak eta oraingoak aldiz eraiten du uh, xifreak emaiten dute dela bat ere errentagarri. Mm -hmm. Erregaritasun falta uh, argudioak beraz trainbide esaaturazioengatik egin behar dela handiko du linea berri bat horiek ere beraz austen dituzue argudio horiek eh? pantxoatelio horgeretera zizka delkarteko kidea dugula gurekin, hor uh, bat dira dezberdin batzu, ere rekurtxo bat eman dutena berriki. Hauzibide dezberdinak badira hor, hori begira, abiatura bai. ondeko? Bai, diakin behar da, trenbide begiori, e, egiten duela bordalitik eta alde batetik, eta bestetik e, bordalitik akitzerat. Eta e, elengo, zera eskoderriko tramu hori ez dute, Batelea zertu oino. Eh? Erra nahi du astapeneko egitasmoa eh, endaia, endaia raino etortzen zela, edo biriatu raino etortzen zela, baina mozturute eta kendu eh, akitze eta biriatuko tramori. Zendako, zenta honek hainitz eh, kortatzen du, eta ere entagarritasuna eh, botatzen zuen. Eta hortakotz, e, beraz, moztu dute tramo hori, eta, eta hori ere, bon, salatzen dugu, eta gainerat, nola tramo hori, e, no, eskualerriko tramo guk ez, ez ginuen parte hartzenal errekurso batean, nolaz, gure gure partea, etzen oinon kitua gitasmoarekin. Beraz, e, Landeseko landeseko talde batek uh, uh, heri kurso bat pausatu du eta guk uh, go gora egin dugu heri kurso hortan zen bon, landesetan zi den azkarrak uh, olako egitasmo bat aztertzeko eta gainerat, bordel, bordalean ere badira beste, beste talde batzuk, nun erre kursu bat ere pausatu duten, eta tolozaldean ere beste, beste talde batzuk ere erre kursu pausatu dute. Eta guk pentsatzen dugu, nolaz biziki ongi zautzen dugu, guain egitaz mori, pentsatzen dugu behar da ba, parte hartzea bainan Kamputik, hori ahalak badie, holako gauzak egiteko, eta hori zertzen adik gira uh, orain, uh, ikusteko nola kamputik uh, parteatzen dugun uh, e, erre kursu hortan. Uh -huh. Eta bestalde, ere uh, senatari talde bat, ere baduzu azken zuen alde dena, ez? Bai. Hori, hori biziki berri honan ikatxe mateo, eta ez da sekuran senadoak e, e, plazaratu du lan bat zorre bat, eta hori buruz, trenbideri trenbide buruz, eta bere konklusioak e, ariak tarazi ditu Eta lehen e, lehen erabakiak hartu beharrenagan e, dute hamabost urteko e, gibibelattzea e, egitazmoak beri e, berri bat. Egarai du haain ari diren e, aztertzen egitasmoak gelditu behar direla eta e, estudioak e, bukatuak dituztenek, e, txenplu batek GPS delako hori hau hamabost urte atzeratu. Eta gainerat, e, bon, kon, bere konklusioetan ere beste, beste kontseilu batzuk ere ematen dituzte, eta kontseilu horiek guk aspalditik aspalditik e, plazaratuak inituen olako, olako gauzak. Eta beraz, goentzat, txamaten dugu, e, bon, senadoak olako, olako errabakiak artzia biziki, biziki bideo ona dela, eta guain espero dugu beharra... da... E, Eh, Asamlada nazionalan, olako no, olako talde bat ere muntatuko denez, eta berbat, konklusio berdinak ere eh, azertuko dituzte. Baina, uh hori, -huh. asmo bat bezala da. Bai, ados. Elementuako hor dira, behintzat, eh, zuen argudioak eta badira, eh, abiatura hondiko trinaren kontra linearen aurka beraz uh, borrokatzeko, benen hor zertan da azkenean uh, atxetearen plan gintza. Gobernuak DUP delakoa uh, baimena de bai eman geho eta oain uh, normalian gauzak uh, bere alaz, egitzen uh, segitzen aldute, baina uh, lehenik, uh, badire, erre kursu horiek pausatuak eta jakinez nola limor poatie delako egitasmoan. Uh, Estatuko kontseiluak uh, ba, zerrara duela pentsatzen dugu uh, errekurtso honek berea da, uh, kon, Estatuko kontseiluak geldiar duela, zenta uh, uh, eraikiada, leheno erraten duen bezala, eraikiada, uh, limoz poatea bezala, be, uh, berdin bernia da, beraz, uh, bon, oktan ere, uh, pentsatzen dugu, uh, guentzat uh, gauzon bat izango dela. Eta orduan, abiatura handiko treinuri zuen ustez zinen da? Guk egiten dugu hal duguna, eta segit, segituko dugu hal bezala, eh? baina segituko dugu uh, borrokan, zenta ikusten alda gure, gure politika handiak eh, kakotzen hartzean, nola nahi duten baitezpada uh, abiatura handiko trena. Eta oain... Uh, gizarteak ez du olakurik uh, niatzen, eh? uh, gizarteak zen nahi du, guen uh, ibili uh, laster ez baitez para, baina merke mm -hmm. eta beraz hori kondutan hartu biakko dute gure, gure politikariek uh, jakinez guen gauzak aldatzen adik kaden beraz prentsxorrekoa goizan aipatzen ginuen elementu einitz agertzen baititu hor behatoki batena laguntzarekin abiadura undiko treinaren proiektuaren kontrako elementuak eta panxo gurekin ginuen elementuriek nun baita txomaiten aldira sarean edo Bai, eh, kadek badu eh, webgune bat, uh -huh. eta hemen dik gautiko iti, hauzuguzioiek eh, eh, gertuko dira kadeko web gunean. Ebe, untxa. Mil gurekin egonik? Eh? Bai, mil esker zori. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, euskal irratietan. Angeluko hiltegia unditzen da, Aragiaren mozteko eraikin baten elehen jahia pausatu dute astezken goizuntan, Obrak Euskal Kostaraturiko iriguneak eramanen ditu, Arkadiz yudu du Blan Piñoneko gunea kudeatzen, Obrak Mauleko hiltegiaren eskandalaren ondorioak eta Arkadiren xedeak Aipagai Sober Urrutiager presidentearekin ostegonuntako goizberin. itz eta putz fini gaur gobiar her kartengila bostak eta seiakartean ezan ze televista utzi ratia piz eta hori egun gozilla balio du. Ez, oren batez, bakarrik eta bila galdiz, gure kilan, gure horrenean Fred Berroet, musikan txartzeko, Lauro baren disko berria aipatuko dauku, eta sustut, entzunaraziko komentatuko, dena espikatuko dauku, maia muruagarekin garekin ere kantuzkantua haipatuko dugu, eta ostegunero bezala entzulearen iritzia ere. Hain entuz sehiak